Читати не хотілося, цілими днями сиділа за Тепітром, розглядала барвисті мініатюри богів, янголів, імператорів, рицарів. Усе було пишне, святкове. Навіть муки Христові зображено в такому розкошуванні тонів, золотих, червоних, небесно-синіх, що видавалося все й не муками, а, мов би, великим неземним святом. Подобалося їй мініатюри з псалтиря. До 76-го псалма – Додавалося зображення виходу з Єгипту, коли 77-го намальовано зображення чудес і язв єгипетських, а до 126-го ішло стовпотворіння вавилонське, яке можна було розглядати хоч і цілий день. Абат Бодо суворо пояснював молодій Марк-графині «У псалмах – откровення майбутнього, повістування про минуле, правила життя й душевне заспокоєння». Це посередники миру і вічна поміч у нічних жахах. Головне ж, псалми містять у собі все богослів'я. І в праксії смішний був цар Давид, зображеннями якого наповнено було псалтир. Переляканий бородатий царьок молився, каявся, ласим оком позирав на чужу жону, сполохано дивився на зрадливого сина свого Авесалома. А то натрапляла вона. І геть на дивні зображення. Христос на горі, якого вступили волини самовиті, або єдинорог, який переслідує чоловіка. Чоловік рятується на дереві. Дві миші чорна і біла, септо і день, гризуть дерево, а дракон жде, коли ж чоловік упаде. Що б то мало значити? Тоді приходив київський її сповідник отець Северіан, бородатий і забрьоханий, лихий на абата Бодо, який чинив усілякі перешкоди, не допускаючи його до княжни. Сідав у кутку великої білої келії, бубонів. То нагадування про суетність і нитість людського життя. Бо що є чоловік? Чоловік є світ одноденний тінь, бігуче, образ божої твари. А чому при воскресінні мертві встають із могил, і на їхні барвисті, як весільні шати, в невіст? Допитувалася Євпраксія. Отець Северіан тяжко відсапувався, гнівно потрясав бородою, видно посилаючи прокльони невідомому художникові. Пояснити ж допуття не міг. Та як пояснити те, про що питає дитя? Відомо ж устами младенця, глаголи коли неїстина, то невинність світу сущого. Навіть точний розум Абата Бодо був безсилий перед чистотою Євпраксії. Чому цар носор зображений ведмедем? Чому звуть блудницею Хамар, яка спокусила свекра, а свекра називають браженним? Для Євпраксії відведено було доволі помешкань. Там був навіть невеликий рефектар, де могли обідати гості. Були келії для читання, для зберігання книг, для припасів, одягу, коштовностей. Як і ще кілька багатих молодих жінок, що виховувалися в монастирі, Євпраксія не мала підлягати суворим монастирським регулам. Однак навіть кведлінбурзькі черниці своїм грубим чорним шатам надавали такого крою, аби якомога випукліше вимальовувалися їхні кшталти. Своєю свободою від родинних зв'язків вони користалися лише для зручнішого вдоволення гріховних пристрастей, про що Євпраксія попервах ще не відала нічого, лише дивувалася вельми з того, що в аббатстві завжди чомусь товчеться більше чоловіків, аніж перебуває там жіноцтва. Отця Сиверіана під усілякими приводами до Євпраксії не пускано. Видно, потурбувався проте аббат Бодо, який ставився до свого київського співбрата з неприхованою ворожничею. Северян же навмисне підкреслював свою несхожість на цих голених абатів. Лякав усіх своєю бородищею, рудими старими чобітьми, зношеними до щенту, вицвілими шатами, важучим золотим хрестом, з якого можна б зробити з десяток отих худорлявих хрестиків, що тиліпаються на запалих грудях абата Бодо. Він прокрадався до княжни в найнесподіваніший час. Іноді заставав своєї духовної доньки супротивника. Тоді вони обидва забували про малу княжну. Вона могла собі розглядати мініатюри. Могла йти в монастирські сади, могла лягти спати. А вони щеплялися в своїх безглуздих суперечках за віру. Око в око, лоб у лоб. Гриміли з винуваченнями, обмінювалися прокльонами, лайками. Мало не плювалися. Дати їм мечі то й не знати, чи не порубали б один одного. «Погрязли, бо суті в заблудах!» потрясав величезними кулаками перед маленьким сухим личком Бодо отець Северіан. «Вживаєте опріснуки, є же яві єсть жидівського служіння вірі, і від многій єресі начаток і корінь приєт. Не дотримуєте посту першу неділю чотиридесятниці, не дозволяєте священникам брати шлюб». Забороняєте священникам творити таїнство миропомазання, додаєте до символу віри і від сина, а то єресь і всіх злих верх. А ви продаєте дари Божі, як симоніани, вилічував гріхи грецької церкви Аббад Бода, робите євнухами пришельців, як Валезіани, і поставляєте їх не тільки в клірики, а й в єпіскопи, подібно до нечестивих харіан. Ви перехрещуєте християн, хрещених в ім'я Святої Тройці, мов, донатисти, ви стверджуєте, ніби немає іншої церкви, окрім вашої. Подібно до Ніколаїтів, дозволяєте шлюб служителям вівтаря, мов, северіани порицаєте закон Мойсея, як духобори і богоборці виключили символи, що дух святий сходить і від сина, з маніхеями ви кажете, що все квасне одушевлене, подібно до Назорею, дотримуєтеся жидівських очищень, раніше восьми днів не дозволяєте хрестити младенців, хоч би вони умирали нехрещеними, не даєте причастя родильницям.